Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala išrafil al anbijai, wal mursalin, nabina Muhammedin, wa ala alihi wassahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi d thumma emma ba'd. <coughs> Doj svaka zahala pripada uzvišom Allahu Tebarak ve Teala, salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog minjenika Muhammeda, alihi salatu wassalam, njega učastnu porodcu, njegove uzvete sabi se ljude koji slijede i put istinu sudnjega dana. Uvažno, vraćuj poštane sestre, vraćamo se projektu naše zimske škole islama, drugi dersi, Imam Buharja, rahmetullahi alihi, nakon što je govorio o poglavlju ljutnje, citirao određene argumente koji govori o tome da čovjek treba da se pokuša u ljutnji kontrolisati, počinje sa novim podpoglavljem, poglavlje Babul Haya i poglavlje stida. Jedno veoma interesantno, jedno veoma bitno svojstvo koji bi trebalo da krasi vjernika i vjernicu stid. Steed da se vidnik stidi uzišnog Allaha subhanahu wa ta'ala prvenstveno jer je uzišni Allah taj koji mu je podario nimete koji čovjek uživa. Wama bikum min ni'metin Allah. Pa sve blagodati koje danas imamo i uživamo, od zdravlja, od imetka, od porodicije, od auta, od stana, sve drugo, sve je od uzišnoga Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi, kada bi pokušali prebrojati Allahove, wa blagodati ne možete ih prebrojati. Pa znači čovjek vjednik bi trebao prvenstvo da se stidi svoga gospodara, da ga njegov gospodar vidi, da radi ono što mu je zabranio. Zbog veličine i blagodati koju uzviše Allah, tebarek vt. Podario svakome od nas. Nakon toga stid je svojstvo koje bi čovjek trebao da ima, prema melekima koji zapisuju njegova dobra i loša djela. Pa čovjek nekada osami se nije svjestan da onog momenta kada radi nešto što je zabranjeno, da to sve mele meleki vide i da to sve meleki ne samo da vide, već i zapisuju. I na kraju čovjek bi trebao da se stidi ljudi i društva u kojim se nalazi. Nažalost živimo u vremenu kada e, Allah najbolje zna cilja no velik broj svjetskih medija radi na rušenju ovog jakog, veoma bitnog svojstva. Ako čak pogledamo na zapad, ako pogledamo na zapad ljude i nemuslimane, vidjet možda e, prije stotinu godina koliko su ljudi imali pri sebi više stida. Danas ćemo vidjeti da su se ljudi toliko odali od ovog svojstva da u datom momentu zaista ljudi su potonuli Ljudi su potonili na nivo koji je ispod nivoa životinja. Znači, ljudi su toliko zapostavili ovo plemenito svojstvo koje čovjeka čuva od toga da uradi nešto što ne doliči. Ljudi su se toliko odaljili od ovog plemenitog svojstva da nekada čini stvari koji se zaista stide životinje. Pogledajte samo dok su se ljudi e, odaljili od stida da je normalno pod navodnim znacima, normalno vidjeti da djevojka i momak sjedi na ulici i e, diraju se, ljube se, što je, što je nešto što je daleko od razuma, što je daleko od razuma. Pa islam vjera koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje stidu, poziva na stid, s druge stranje, kritikuje osobe koje su bestidne, nemoralne i tako dalje. Pa je znači ovo poglavljajte kako svima nama danas potrebno kada živimo u vremenu filmova, serija kada živimo u vremenu kada se djeca odgajaju od malih nogu da se ne stide nikoga i ne stide se ničega. Ne stide se nikoga i ne stide se ničega. Pa ćete vidjeti dječicu od 10, 11, 12, 13 godina kako se ne stide raditi neke stvari koje je znači, jednostavno prije 20-30 godina bilo je nepoimljivo vidjeti djete u tim godinama da radi određene stvari koje danas naša dječica skoro pa normalno radi. Pa je veoma bitno znači, da čovjek posvjeti pažnje ovom svojstvu, da čita argumente koje ukazuju na pohvalnost stida, da čita šta su to faktori koji uzrokuju pomanjkanje stida I tako dalje. U svakom slučaju, mi doista ne imamo vremena da se posvetimo ovoj tematici, može se putem e, interneta, YouTubea, znači, e, znači predavanja, kompletna predavanja koja govori samo o stidu, faktorima kako pojačati svojstvo stida, jer svojstvo stida je nešto što se može jačati. Znači može se desiti u datom momentu da čovjek prolazi u životu kroz određen period vremenski Kada izgubi svojstvo stida, pa se vrati Allahu, pa se vrati pokajanju i tako dalje, samim tim i ojača njegovo svojstvo stida. Pa znači čovjek treba da pazi na faktore koji jačaju svojstvo stida kod insana, a isto tako da pazi na faktore koji e, uništavaju i brišu kod čovjeka svojstvo stida. U 6117. hadisu od Imrana ibn Husajna se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme je kazao: "Stid donosi samo dobro. Stid donosi samo dobro." Svakako naš jezik je djelimično malo i siromašan. U arapskom jeziku imamo dvije vrste stida, zato postoje dva različita termina, kod nas je to se to sve prevodi kao stid. Pa imamo stid koji je pohvalan, lijep, da se čovjek stidi uraditi nešto što je loše. To je pohvalno. Ali imamo stid da se čovjek stidi svoga dina, da se stidi žena hijjaba, da se čovjek stidi namaza, da se čovjek stidi svoga identiteta, da se čovjek stidi upitati pitanje koje mu je potrebno i korisno. Primjer, radi imate ljudi koji se stide upitati pitanje vezano za džunupluk, žene se stide pitati za mjesečnicu i tako dalje. Pa možda godinama ljudi pravi prekršaje zato što ga je stid pitati. Pa je ova vrsta stida da se čovjek stidi namaza, imena, islama, identiteta, namaza, žena da se stidi hijaba, da se stidi čovjeku pitati pitanja, ta vrsta stida je neispravna, pokuđena i u islamu se ona zove hađel, zove se na arabskom hađel pokuđena vrsta stida. Ovo što kaže Allahu Poslaniku -ka se letu selam stidne donosi stid odnosno donosi samo dobro ili stidne donosi ništa osim dobro misli se na ovu prvu vrstu stida to je pohvalni stid stid koji će čovjeka spriječiti da uradi nešto što ne doliči nešto što je zabranjeno taj stid ne može donijeti insanu ništa osim dobro Od Abdullah ibn-Omer, ali se prenosi, da je uvijesnik naišao pored jednog, e, pored jednog čovjeka koji je zbog stida ružio svoga brata, govorići mu, ti si stidljiv. Tako da je ispalo da je tio da kaže, stid ti šteti. Pa moj Allah, poslanik ali se, le to stran kazao, pusti ga, stid je dio imana. Nažalost, nažalost kao da vidimo našu stvarnost, danas imate roditelja, ko i svoju djecu kritiziraju ako su stidna, zašto nemaš djevojku, zašto ne ideš u diskoteku, zašto ti i tako dalje. Umjesto da da su ponosni što je njova dijete stidno, što nije nemoralno zato što ne konzumira javno e, narkotike i drugu i to, njega roditelji kritikuju zašto si stidan. Pa lopostani kale se selatu selam video čovjeka koji kritizira drugog zbog stida kao stiti šteti kako si stidan i tako dalje pa mu Allahu poslanik ali sallallahu kaže da'hu fa inal hayaa min pusti čovjeka doista je stid dio imana kada se čovjek stidi to pokazuje da vjeruje u Allaha subhanahu stidi se svoga gospodara, vjeruje u meleke, vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, stidi se ljudi koji ga okružuju i tako dalje. Pa je znači ovo svojstvo stida dio imana, dio imana. Nakon toga hadis Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala da je Allah poslanika alaihi salatu selam bio stidljivi od djevici u svom zastratom dijelu kući. Allah poslanika alaihi salatu wa selam, iako je to bio veliki muđahid, veliki borac, veliki pobožnjak, u svemu tom je uzvišen i Allah s.w.t. učinio je Allah poslanika alaihi selam da je bio izrazito stidan. Čak do te mjeri da su navodili primjer, znači to je nekada bilo i kod nas I kod Arapa, znači primjer stida je bila djevojka koja se još nije udala. Djevojka koja je malo izlazila iz svoje kuće, djevojka koja je imala posebno odaju u kući u kojoj ona boravila, znači istida. stida. Pa kažu, Allahoposlanik je bio više stidan nego djevojka koja se još nije udala. Pogledajte kakav, kakav opis je imao Allahoposlanik a.s., Da je bilo više stidan nego što je bila stidna djevojka koja se još nije udala. Jedne prilike, Allahu poslanik, ali se ležao je, a njegovo, znači stegno, dio stegna njegovog je bio otkriven, pa je ušao u kuću Ebu Bekr, Božji poslanik, i dalje je ostao da leži u tom stanju. Pa je ušao Omer, on je ostao da leži u tom stanju. Kada je ušao Othman radi Allahu ta'ala anhu, zet Božjeg poslanika, Allahu poslanik, pokrio je svoju nogu, tako insan kada jednostavno vidi određenu osobu, jednostavno određene stvari, pokuša da, hajde da kažemo, prikrije na domjesti iz respekta prema toj osobi, pa su pitali Božijeg postanika, ali se leto sam pa kaže, zar da se ne stidim čovjeka koji se stidi meleki. Pa znači Allahov poslanik Ali salat u selam e, imao je svojstvo stida do te mjere je da je znači bio spreman da pred ljudima pokri svoje stegnos svoje koljno koljno istida prema tim ljudima <hums> Nakon toga pod poglavlje Izalem testahi fasna ma shit Ako se ne stidiš činiš ta hoćeš to je naslov pod poglavlja a ujedno je su to riječi Božih poslanika Alihi salat u selam Od e, Ebu Mes'uda, radijallahu ta'ala, se prenosi da je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, kazao, u ono što je svijet, od ranjeg jerovjesništva, zapamtju, spadaju riječi, ako te nije stid, čini šta želiš. Kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, od stvari koje, znači, se prenosi s koljena na koljeno od prijašnji ljudi. Innem ima edraken nasu min kelamin nubuvatil ula, od ono U ono što je svijet od ranije vjerovjesništa zapamtio spadaju riječi ako te nije stid činišta hoćeš. Znaci, svojstvo svih vjerovjesnika jeste bilo da su pozivali stidu. Pa se ta, pa se, da kažemo, ta praksa i govor o stidu nasljeđivao skoljena na koljeno pa kaže Allahu poslaniku li se letu selam, ono što su ljudi naslijedili od predhodnih poslanstava i vjerovijesništva jeste i to da su znači, poslanici govorili ako se ne stidiš radi šta hoćeš ovaj hadis bi se mogao ako bi neko bio zlonamiran i pogrešno shvatiti u smislu ako se ne stidiš radi šta hoćeš što znači ako čovjek nije stidan on može raditi šta hoće ali je značenj ovog hadisa onaj ko se ne stidi u njegov obraz može štati sve da radi šta god hoće Nikakav ovaj hadis ne znači da ona osoba koja nema stida da ima odobrenje da radi šta hoće. Po vanštini hadis bi tako u da se svati, ako se ne stidiš, radiš šta hoćeš. Ali ne, hadis ima, znači izrečanje na način kritike. Ona osoba koja se ne bude stidila, ona će uraditi svega i svačega. Ako se ne stidiš, radiš šta hoćeš, ovaj hadis nije nikako da se ne razumijemo, da da se pogrešno ne razumije ovaj hadis, nije nikako odobrenje da ljudi radi ono što je zabranjeno. Već je ovo upozorenje i kritika da, i podsticaj na, na, na svojstvo stida, kaže Allah, poslanik, onaj ko se ne stidi, takav insan može uraditi mnogo toga. <kuh> Nakon toga, e, Mi smo već malo aludirali na to pitanje, kaže Imam Buharja novo pod Bab, ma la yustahja minel haqi, li tefakuhi fid din, nema stida od istine kada se radi u vjerskim propisima. Znači imamo mi pohvalan stid koji će nas priječiti i uradimo nešto što je zabranjeno, nešto što ne doliči, ali ne treba nas naš stid spriječiti da se podučimo propisima vjeri. Pa pogledajte kako ima Buharija, rahmetullah i alihi, neprestano kada primjer radi govori o gibetu, nakon toga spomeni argumente koji ukazuju da u datom momentu gibet može biti dopušten. Pa govori o nemimetu, pa govori o argumentima koji izuzime određene situacije kada je dopušteno da čovjek i prenese tuđi govor. Nakon toga vidimo govori o stidu, nakon toga govori i o određenim situacijama kada stid i nije pohvalan, odnosno kada stid ne bi čovjeka trebao da spriječi, da se poduči propisima vjeri. <hums> Došla je umu musulim kod poslanika alih salatu wasalam i rekla Allahu poslaniće, Allah se ne stidi istini, pa mi reci da li se žena... Da li se žena dužna okupati nakon policiranja u snu? Jeste ako primijeti tragove tečnosti, odgovorio Allah poslani. Islam skućnjaci kada govori o ovom hadisu, spominju kako ova ashabika bila kulturna i kako je bila pronicljiva, pa je napravila jedan uvod prije nego što je postavila pitanje. Znači možda bi malo bilo i neočekivano da žena dođe direktno oposlanik kaže Allahu poslaniće, mora li se žena okupati ako vidi tragove tečnosti nakon sna? Znači možda bi to bilo malo i neočekivano, ali ova žena je napravila jedan lijep uvod pa kaže Allahu poslaniće, inna Allahe la jestahji minel haq. Allah subhanahu wa se ne stidi istine. Da li je žena dužna okupat se nakon poluci poluci u snu? Prva stvar znači hoće da kaže Allah dželalu se ne stidi da se istina pojasni. I mi nažalost imamo uh, tu jednu e, genetiku i problem da se određenim pitanjima ne priča, iako knjige Fikha su prepune govora koji, e, u kojim se govori i o intimi, i o džunupluku, i o odnosu muškarca i ženi, i o kupanju, i o abdestu, i o sunnečenju, i o avretima, i o mnogim drugim pitanjima i onda ćemo vidjeti da se o tim pitanjima š, š, š, šuti kao jednostavno to su teme e, Trebao bi da nas bude stid govoriti o tomi. Pa ova ashabika pravi jedan dobar uvod inna Allahe la jestahji minel haq. Allah se ne stidi istini. To su propisi i treba da se propisi pojašnjavaju ljudima. Propis vezan za sunnečenje, propis vezan za avrete, propis vezan za intimni kontakt, propis vezan za kupanje od džunopluka i tako dalje. Mnoge druge stvari, fala Allahu wa pa su već od vremena Božje i poslanika, ali i se letu sram, kao što je primjer ovog hadisa, pojašnjen je. Allaho poslanika, ali i se letu sram, veoma jednostavno odgovara toj ženi koja pita, dobro, veoma, če, mnogo češće se muškarci imaju potrebu za tim pitanjem, ali isto tako i žena može imati potrebu za tim pitanjem, pa pita sahbika Allaho poslaniće, ako bi žena policirala u snu, kakav je propis? Treba li se okupati, kaže Allaho poslanić? Da, treba se okupati, ako vidi tragove tečnosti, a isti je propis i za muškarca. Nakon toga imam Buharija citira jedan drugi hadijs koji opet indirektno ukazuje na poglavlje stida u podučavanju. Kaže se od Abdullaha ibn Omer, radijallahu ta'am, vjerovijesnik, sallallahu alaihi wasallam, kazao je, je poput uh, zelenog drveta, s kojeg niti spada lišće, niti ogoljeva. Pa su ljudi počeli pogađati koje je to drvo. To je to, to je to drvo, počeli su da nagađaju ashabi. To je palma, to je palma, ali sam bio dječak, pa sam se postidio, to je palma, rekao je. Uh, u svakom slučaju, uh, Imam Buharija je, Ovaj hadis ovdje spomenu u jednom, hajde kažemo, e, sažetom, sažetoj verziji. Znači, Allah poslanika ali je se, le, to je jedne prilike sa ashabima, pa im je postavio pitanje, znači, koje je to drvo koje ima takva i takva svojstva. Pa kaže, Abdullah ibn Omer prenosi taj događaj i ta, e, e, to što se desilo, pa su ashabi počeli da pogađaju, znači, kao odgovor na ono što je pitao Božiji poslanik. Kaže Abdullah ibn Omer, radijallahu taranhu, Ja, palo mi je na pamet, asociralo me je da je to palma. Da je odgovor na pitanje Božjih poslanika palma, ali kaži kada sam tio progovoriti, ti, sam tio progovori ti, vidio sam da je tu Abu Bekr, da je tu Omer, moj babo, stari sabi, pa sam prešutio, pa je poslanik odgovorio i rekao to je palma. Pa kada je Abdullah bin Omer sa svojim ocem kući, kazao je svome babi, ja sam znao odgovor, ali bilo me stij da govorim jer si bio prisutan ti i tu kao moj otac, stari od mene, vi to ne znate, a ja da odgovorim, pa je Omer radijalahu ta nam kazao, volio sam više od toga i toga da si to kazao, jer svaki otac voli da se njegovo djete u datom momentu, pokaže kakve kvalitete i manire ima. Pa znači u jednu ruku kao da je Omar radijallahu terenu ovdje ukorio svoga sina, nije trebao sti da te spriječi od toga jer je to znanje, trebao si da kažeš, ali opet vidimo s druge strane kakvog odgoja bio Abdullah ibn Omar radijallahu terenu, a kako i ne bi kada je odgojen u jednu od, od najboljih kuća u Islamu, odgojen je uh, u kući Omara radijallahu terenu kojem je Boži poslanik ali i salatu wasalam obeća u džennet, u više hadisa Umar radijallahu ta'ala koji je nakon smrti Abu Bekra radijallahu ta'ala mu preuzeo hilafet Nakon toga hadis 6123-i od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao jedna je žena došla vjerovjesniku sallallahu alejhi ve da mu se ponudi za brak pa ga je pitala imaš li kakve potrebe za mnom za brakom na to je njegova Enesova kćerka rekla Kako li je samo ona bila bestidna? Tada joj je Enes radi Allaho te Alano kazao, ona je bolja od tebe, punidila se Allahom poslaninku alihi salatu, selam za brak. Ovaj hadis ovdje u Buhari na često 11. stranici, malo je preveden, neispravno, Allah najbolje zna, malo neispravno je preveden. Ovdje je prevedeno na to da je Enes radi Allaho te Alano da je Boži poslanik rekao ovoj ženi kao Ona je bolja od tebe, ali su ovo riječi Enesa radijallahu ta'ala u, u osnovi e, o čemu se radi u ovom hadisu. Enesa radijallahu ta'ala prenosio je poznati onaj hadis koji je zabilježen u dužoj verziji, da je jedna od asabiki došla Božijim poslaniku, alihi salatu wasalam, iz respekta, iz počas prema Božijim poslaniku i želje da ona bude njegova supruga jer u to vrijeme nije mogla biti veća poča za neku ženu nego da bude supruga Božijim poslaniku, alihi salatu wasalam. Pa je došla jedna od asabiki i rekla, Allaho poslaniče, ja ti se nudim da budim tvoja supruga. Nažalost, ja vjerujem da veli broj ljudi kada danas ovo sluša to doživljava malo zato što mi živimo u jednom čudnom vremenu. Nama je čudno da žena se ponudi Božijem poslaniku za brak, ali nam nije čudno kada naša čerka ode u diskoteku i biće tamo sa muškarcima i možda će imati intimni kontakt i možda će se sa njima ljubiti i možda će zatrudniti i doći će u tri sata kući i tako. To nama nije čudno. To je kultura to je emancipacija i svašta nešto a kada kažemo došla je ashabika da se ponudi za brak najboljem insanu na planeti to je za nas čudno ili kao što je e, bila praksa priješnjih poslanika i kao što je bila praksa i ashaba da znači čovjek, ako ima lijepu, moralnu čerku, vidi lijepog, moralnog insana, da predloži tom insanu da se oženi sa njegovom čerkom. Svakako to ne znači prodaja ženi, već da mu predloži da se upoznaju, pa da je oženi. Znači, to u islamu njima, znači, nije nikakav, nije nikakva sramota i nije nikakav problem. Za razliku od nas u kojem živimo danas, kada se to smatra velika sramota, kada bi došao neki čovjek i kazao nekom mladiću, ja imam čerku, bili se ti oženju sa mojom čerkom, to bi svi tumačili, njegovu čerku neće niko, pa onda on želi da i nekome kao utrpa, tako bi se to danas tumačilo, ali znači u normalnim situacijama je normalno da otac onaj koji najviše zna svoju čerku i najviše bi volio da je usreći, da on u džami, ili na nekim drugim mjestima vidi nekog lijepovi moralnog mladića pa da mu kaže ja imam čerku koja je na udaju, bili došao kod nas da se upoznate, pa ako Allah dadi, ako budete jedni za drugo i da se uzmete. Da se vratimo na našem hadisu, jednostavno da je Allah u tajanom pripovjeda taj poznati hadis kada je došla ta ashabika i Ponudila se Allaho poslaniku, alaihi salatu selam za brak. Hadis je u dužoj verziji, ali ovdje čerka Enesa, radi je Allaho teram, kada je čula to, kazala je ona kao kako je ona bila bestidna, kako je mogla da dođi da se ponudi Božijim poslaniku, alaihi salatu wasalam, pa joj je njezin otac, Enesa, enes je Allaho tajan, kazao, ona je bolja od tebe. Ona je bolja od tebe, ona je bila na tom nivou, na tom stepenu da je svatila da je najveća počast, biti supruga Božijeg poslanika alihi salatu vaselam. Pa znači, u ovom hadisu vidimo e, ispravno razumijevanje pitanja stida e, od Enesala di Allahotanom, koji je svoju čirci pojasnio joj da to nije pokuđen stid, da je ta žena toliko bila moralna, toliko je znači bila vjernica da je došla, ponudila se Božijeg poslaniku alihi salatu vaselam e, da sa njom stupi u brak. <kuh> Nakon toga Imam Buhari, nakon što je citirao argumente koje ukazuju na pogubnost ljutnji, nakon što je govorio o vrijednostima stida u islamu i ispravnom razumijevanju stida, prelazi na jednu, jednu novu cijelinu u međusobnoj komunikaciji međus muslimanima, to je Muslimani u međusobnoj komunikaciji, pogotovo ljudi koji druge ljude pozivaju hajr, trebali bi da budu blagi, da budu milostivi, da se trudi maksimalno da ljudima olakšavaju i da uh, uvijek ljudima nude uh, uh, ono što je najlakše i najispravnije za njih. Pa, uh, prvo po, uh, naslov pod poglavlja, bab, قول النبي عليه الصلاة والسلام, يسيروا ولا تأسيروا poglavlje riječi božiji poslanika, alaih salatu wasalam, olakšavajte, a ne otežavajte. Ovo je jedan poznati hadis, koji je zabilježen u samom, kod samog imama Buhar, je uh, u više navrata, da je Allah poslanika, alaih salatu wasalam, kada je Slavu Muaz ibn Djebela u Jemen kazao mu je, njemu jebu Musa el-ešariu, jesiru boletu asiru, olakšavajte, ne mojte otežavati. Ovaj hadis se može izlupotrijebiti, Znači može ga danas čovjek zlopotrebti, vi možete danas čovjeku kazati, brate obavezite da klanjaš, On kaže, poslanik je rekao, olakšavajte, nemojte otežavati. Čovjek kaže, ja bi da radim, o, da prodajem alkohol, pa ti kaže, to je zabranak, al ne, poslanik je rekao, olakšavajte, nemojte otežavati. Znači, olakšavajte, nemojte otežavati, ondje gdje ima prostora u islamu da se olakšava. Pa ako nam dođe čovjek i kaže, ja na posnu mogu samo odvojiti 5 minuta za namaz, mogu li ja klanjati samo farze ili moram klanjati podni namaz 4 farza, 4 sunneta, 4 sunneta, 4 farza i 2 sun sunneta, pa mu mi kao, ne, ne, ne, moraš klanjati farze i sunneta, ako ne možeš nemoj ni klanjati. To je otežavanje, bezpotrebno. Pa ćemo tu olakšati čovjeku i kažemo, možeš klanjati samo farze i inšala ispravno si postupio ali ne možemo olagajati kada čovjek kaže ja bi da se bavim e, prodajom alkohola i kažemo pa poslanik je rekao olagajte nemojte otežavati nažalost živimo u vremenu kada ljudi e, umotaju u celofan ovakve občenite hadise božjeg poslanika li se le tu selam i rastrežu ih mnogo širi od onoga što oni mogu e, odnosno što oni iznači pa znači ovo poglavlje opet imam Buharija stavio je u poglavlje riječi božjeg poslanika li se le siru olakšavajte, a nemojte otežavati, olakšavajte. Gdje god ljudima možete olakšati u životu, olakšavajte, im, ako ima prostora da se tu olakša, ali ne može se ljudima olakšati ono što je zabranjeno. Nažalost, kažemo, živimo u vremenu kada neki ljudi koji ne imaju širijetskog znanja koji ne imaju šarijetskog znanja, dopuštaju sebi da pričaju Allahovoj vjeri i ne samo da oni popuštaju tamo gdje ne treba popustiti, oni kritikuju one koji se čvrsto drže sunetog Božijeg poslanika, ali i se leto se nam da su ti ljudi konzervativni, da razumiju vrijeme i prostor u kojim se živi pa je neispravno razumijeti ove hadise na ovaj način. Znači, ispravno razumijevanje ovakvih hadisa olakšajte, nemojte otežati. Onda kada imamo mogućnost, kada je to u granici halala, nikako da se ljudima olakšava u pitanjima koja su zabranjena. 6124. hadis od Muaz ibnu djebela radi Allahu tehanu, da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao, Njemu olakšajte, a ne otažavajte. Obveseljujte, a ne rastjerujte i nemojte odbijati ljude. I posvetite se detaljno onom zadatku kojim ste poslali. <clears throat> Nakon toga kaže Ebu Musa, Allahu poslaniće, mi idemo u zemlju kojoj se od meda pravi vino zvano el i pivo dječma zvano el midr. Pa je Allahu poslani kazao, sve što opija zabranjeno je. <clears throat> Vidimo da Allah poslanika kada je slao ovu dvojicu svojih izaslanika u Jemen, dao im je nekoliko smjerica pa im je kazao olakšavajte, ali nemojte otežavati. Znači, Pokušajte da vaša misija bude olakšavanje ljudima, a ne otežavanje. Obveseljujte, donosite ljudima radosne vijesti, obradujte ih džennetom, obradujte oprostom grijeha i tako dalje. Neka vaša misija bude obveseljavanje ljudi, donosite ljudima radosne vijesti. Uzvišen je Allah nas je počastio Kur'anom, poslao nas poslanikom, onaj ko bude robova Allahu, obavljao namaze, Allah će mu prostiti grijeh, znači da to bude čovjekova e, čovjekov metod pozivanja ljudi da ljudima olakšava, ne otežava, da ih obveseljuje, a ne da ih razgoni i da ih znači odbija. Tada je bu Musa radijallahu ta'alau kaže: "Allahu poslanici, mi idemo u zemlju u, u kojoj se od meda pravi vino, uh, vino, koje se zove bit I idemo u zemlju gdje se pravi od ječma. Zove se pivo, koje se zove elmizru. Ka Allahu poslaniku salatu ve selam, ka zao sve što opijaj haram. Ovdje ovaj hadis nam najviše pokazuje da Allahu poslaniku salatu ve selam, oni stvari koji su jasno haram, zašto ovdje Allahu poslanik nije rekao pa dobro, rekao sam olakšavajte brate, to vidite tamo gdje se od meda i od dječma pravi ta opojna pića, pa olakšavaj nemojte to ljudima zabranjivati, ne? Allah poslanika alaihissalatu wasalam ostaje na principima islama i postavi jedno veliko univerzalno pravilo, sve što opija to je zabranjeno. Pa znači i, i samo konzumiranje droge koja opija čovjeka i to je haram, zato što potpada pod ovo veliko pravilo svaka vrsta alkohola, možemo zvati alkohol kako hoćemo, da li je to viski, da li je to nešto drugo, Opijali, opija, onda je to haram i zabranjeno. Pa vidimo da Allahu poslanik ali se letu selam baš ono što smo spomenuli. Znači ipak granice islama ostaju, ono što je zabranjeno zabranjeno. Nije rekao njima pa dobro idete tamo, recite ljudima da to može, ne, ono što je zabranjeno zabranjeno, ali neka vaš metod, vaš princip pozivanja ljudi bude pokušajte uvijek ljudima olakšati ako postoji prostor, jer videćemo Posti kada govori o Božijem poslaniku, Elisa i ja Lato sam kažu, opisuju ga, kada bi god mogao odabrati između dvije stvari, odabirao bi lakšu, ali kaže pod uvjetom da nije ni jedna haram, ako bi jedna od te dvije stvari bila zabraja na haram, Božiji postanik bi bio najdalji od svega toga. Pa znači ispravno razumijevanje hadisa u kojima stoji da je Božji poslanik uzimao lakše stvari onda kada su obadje stvari dozvoljene. Imamo dvije stvari, jedna je lagana, jedna je malo teža, ali su obadve halal. Poslanik bi uvijek uzmeo lakšu. Ali kada su dopuštene, ako je u pitanju haram, Allahov poslanik Ali se salatu selam bio je daleko od harama. Nakon toga 6126. hadis oda iša radi Allahu tajan, kaže Allaho poslanik nikada nije birao između dvije stvari, a da nije odabrao onu u lakšu. Osim ako je to bio gre, ako je to bio gre, onda ga se najviše od svih klonu. Jasna formula u kojoj je išao radi Allaho tajan, kaže Allaho poslanik ali se letu selam kada bi imao priliku da bira birao bi lakši ali pod uvjetom da je to što ima da bira obodvoje halal. Ako bi jedna stvar bila zabranjena, haram, Allaho poslanik, ali se letu selam bi bio najdalji od svega toga. Definitivno, definitivno mi živimo u vremenu i govorili smo o tome već nekoliko puta kada ljudi pokušavaju, evo vidjeli smo, imali smo neki dan ne treba nikoga spominjati po imenu, ali jednostavno toliko je to postalo javno kada čovjek koji se pripisuje islamu i znanju i, i e, da čovjek kaže nije bitno šta žena nosi na glavi, već je bitno šta nosi u glavi. Znači negirajući propis pokrivanja, obaveznosti pokrivanja žene i tako dalje, što je znači e, izvan svih granica tolerancije islama. Islam nima potrebu da se priloga, prilagođava. Islam, alhamdulillah, rješava pitanja e, cijelog čovječanstva od vremena Božeg poslanika do danas i do sudnjega dana. U svakom vremenu i u svakom podneblju. Nima potrebe da mi Islam priloga, prilogađa, prilogađavamo ljudima. Islam je originalan. Ljudi ne vole kopije. Ljudi ne vole e, da, da jednostavno stvar... Sad je ovako, sad je onaka. Islam ima svoje principe. Koga želi, bujrum. Koga ne želi, širokomu. La ikrahefidin. U Islam nije dozvoljeno nekoga nagoniti. Ona je Islam koji razumije principe Islama, želi da uđe u Islam iz ubjeđenja, bujrum. U is, Islam nima potrebi da nekoga nagonimo u Islam. I zato nima potrebi da Islam uvrćemo, da Islam prilagođavamo više nego što... Principi islama mogu podnijeti svakako imamo dato momentu da islam na određenom podneblju uvažava činjenično stanje ali to uvažavanje činjenčnog stanja mora biti u okviru kur'ansko hadijski argumenata i u okviru govora islamskih učenjaka a pa živimo u vremenu, zaista u vremenu kada ljudi, znači, govore o islamu, niti su kompetentni, rastezaju hadis, kuransko-hadijske argumente mnogo, mnogo više nego što to oni mogu ikako, ikako podnijeti. Pogledajte ovdje jedan, imam Buharija, rahmetullah, je li je navio jedan lijep, lijep događaj iz kojeg ćemo vidjeti Kako su ashabi radijallahu ta'ala anhum doživljavali božjih poslanika u svom životu i kako su oni praktično svatali to olakšavanje božjih poslanika Alihi selatu vesselam <clears throat> Kaže prenosilac ove ove priče bili smo u Ahvazu na obali jedni presahle rijeke kamo je na kamo je na Kobili doljao Abu kaže čovjek, bili smo u Ahvazu, bili smo na jednom mjestu gdje je presahla jedna rijeka, pa je došao na Kobili jahajući Ebu Berze, Ebu Berze El Eslami Asha, božijeg poslanika, ali i salatu, wasala, salatu wasalam, ostavivši je nesvjezano. Počeo je klanjati, pa je Kobila krenila da bježi, na što je on prekinuo namaz i potrčao za njom, dok je nije stigao uhvatio. Zatim je ponovo klanjao. Jedan čovjek među nama je Među nama koji je imao neispravno mišljenje u bjeđenje reče Pogledajte ovog starca, zbog kobilu je prekinuo namaz Tada je ovaj prišao i rekao Otkako sam se rastao sa vjerovjesnikom wasallam, Nikom je nije ovako oštro prekorio Dodavši, kuća mi je daleko da sam klanjao A nju kobilu pustio da pobjegne Svojima se ne bi vratio do noći Zatim je kazao da se družio sa vjerovjesnikom wasallam, Da ga je vidio da bira ono što je lakši Znači pojenta ovog događaja jeste da Ebu je Berze El Eslami, a sa Božijih poslanika, Lise L.A. počeo je klanjati, a pustio je svoju, svoga konja, Kobilu, da pase pored njega. Pa u toku namaza Kobilu je krenula da bježi, pa je on otišao da uhvati Kobilu i nakon toga opet počeo da klanja. Jedan čovjek koji je to posmatrao, a ga spominju komentatori Hadisa, da je imao crve koji su prisutni i danas, crvi Haridžizma, pa video i kaže pazite to je ashab Božjih poslanika ja bi danas dao su planetu samo da svojim očima mogu vidjeti ovog Ebu Berzu El Eslemija ashab Božjih poslanika lehi salatu ve selam umjesto da čovjek sa najljepšim riječima biranim riječima govori o ashab Božjih poslanika kaže pogledajte ovog starca zbog kobile zbog konja on prekida namaz kao Ja razumijem stvarnost islama, ova jasra Božijeg poslanika, on ne razumije stvarnost islama. Tako danas imate isto mladince koji se pokaju znači od svojih grijeha i za 15 dana želi da prestign, prestignu ljude u islamu koji su 30 godina. I u ilmu, i u davetu, i u dijeljenju na Allahom putu, i, i u mnogim stvarima, pa i ovaj čovjek malo je požurio. Pogledajte, kaže, ovo prekinu namaz zbog konja, zbog kobili. Kao nije on to trebao da radi, treba da nastavi da klanja. Njegov namaz je najbitnija stvar. Oni uski pogledi baš kao što ih imamo danas kod određenih omladinaca. Pa mu kaže ovaj Ebu Berze El Eslami. Otkako sam se rastao sa jevovijesnikom, sallallahu alihi wasalleme, nikome nije ovako oštro prekorio. On da on pojašnjava, kuća mi je daleko, da sam tlanjao, a nju koja bi pustio da pobjegne, svojima se ne bi vratio do noći. Zatim je kazao da je se družio sa poslanikom, ali ih se ledatio sram, te ga je vidio da bira ono što je lakši. On je ovdje... Pozvao se na hadis Božjeg poslanika, li se led, selam, da je Božji poslanik inače njegova metoda je bila olakšajte, nemojte otežati. Kaži, moja kuća je daleko, da sam pustio kobilu da pobegne, ne bi se vratio svojim ni do noći, okasnio bi. Nije u to vrijeme bilo mobitila da javi zašto kasni. Pa je čovjek prekinuo svoj namaz, uvati u konja i nakon toga ponovo klanjao namaz. Ali to se ovom čovjeku nije svidio, pojenta svega jeste da je Berzel Eslami citirao ovo što nam je Imam Buharija citirao u drugim hadisima. Kaže, ja sam vidio poslanika, živio sam sa njim, Allaho poslanik nas je podučio da olakšavamo u situacijama koje iziskuju olakšavanje. Nakon toga Imam Buharija nam je citirao hadis koji... Samo uzvišnji Allah zna koliko znači je puta citiran kod imama Buharije u ovom sahihu, onaj poznati hadis kada je došao Beduin pa je izvršio fiziološku malu, fiziološku potrebu u džami, pa su ga ljudi skočili da ga ukore, pa je Allah poslani k'alih se leo se nam rekao pustite ga, a na mjesto gdje se pomoklju prolijte kofu sa vodom. Jeste kaže poslani da olakšavate, a ne da otežavate ovo je poenta, Lao pojenta, Allaho selam kada im je pojasnio kako da djeluju, onda im je pojasnio razlog pa kaže vi ste poslani, vi koji treba da širite islam treba, vi ste poslani da ulakšavate, a ne da otežavate čovjek je došao iz svog neznanja zato što on tamo gdje živi Beduin u pustinji, to je u jednu ruku normalna stvar, pa je ušao u džamiju htio da izvrši fiziološku potrebu ljudi su reagirali kako u džamiji, svet u džamiji I Allah poslani kaže, pustite, završeno, čovjek je počeo, sada ako ga, ga krenite uznemiravati, možda će mokraća u, u nečisti njegovu odjeću i ostale dijelove džamije, pustite ga, on će završiti, uzmite kofu vodi, pospite potom i kada se osuši, stane čistoća je nestala, ali Allah poslani im kaže na kraju, alihi salatu wa selam, vi ste poslani da ulačavate, a ne da otežavate. I ovo bi trebala da bude jedna velika formula, muslimanima današnjeg vremena, pogotovo kada živimo vremenu islamofobije, kada se muslimani želije prikazati u nekoj e, izuzetno strogoj formi da zaista forma, formula muslimana bude u opođenju prema drugim ljudima olakšavanje, ali rekli smo veoma bitno da to olakšavanje ima svoje odrednice. Ne olakšavanje kako kom je padni na pamijet već u granicama kuransko-hadijske argumenata, u granicama onoga što je eminentna ulema dopustila i dozvolila. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija, rahmetullahi alihi, počinje sa jednim, novim, sa jednim novim poglavljem, interesantno i lijepo poglavlje Bab el mudaratu ma'an nas, ljubaznost prema ljudima. Ova riječ mudarat je možda veoma je teško prevesti znači ovdi su prevodioci ne znamo ko je prevodio preveli da je to ljubaznost ali riječ mu da rat ima jedno šire značenje od same riječi ljubazno, znači e, pronicljivost, da čovjek jednostavno u datom momentu bude spreman e, i da se prilagodi vremenu i prostoru, znači e, da bude spreman zbog mudrosti i potrebi da se nekada jednostavno ponaša onako kako iziskuje e, mjesto i prilika, svakako opet u granicama, u granicama Islama. Ovdje imam Buharija, e, ponovo citirao onaj hadis, kada je čovjek tražio da uđe kod Alah poslanika se salatu selam pa Allah poslanik ali salatu se selam kazao e, pustite ga ali doista je on e, doista je on e, loš insan e, i loš potomak tog i tog plemena pa opet kada je ušao Alah poslanik ali salatu se selam to toga nije spriječilo da se prema njemu blagu blago iliepo podi to su ti taj termin mudarat znači jednost iako taj insan je loš Opet Allah uposlanik alaihi sallatu wasalam prema njemu je bio ljubazan pa ga je išao, pitala o tome pa Allah uposlanik alaihi sallatu wasalam pojasnio i kazao kod Allaha je najgori onaj čovjek koji drugi napusti ili ga drugi e, napusti bojujeći se njegove neprijatnosti, bojeći se njegovog zla. Pa je Allah poslanika alaih salatu wasalam ovdje kazao da su najgoriji ljudi kod Allaha oni ljudi koje drugi narodi i drugi ljudi izbjegavaju bojeći se njihovog zla pa bi insan trebao da se maksimalno trudi. Ne daj Bože da bude od takvih ljudi da ga ljudi izbjegavaju zato što se boje i ne daj Bože da im on nešto naudi. Ali pojenta Imam Buhari alehi, citirao, je ovdje, citirao je ovdje ovaj hadis zbog te ljubaznosti Allahog poslanika wasalam, prema ovom čovjeku, iako je prije što je taj čovjek ušao, Allahog poslanika spomenu znači u negativnom kontekstu. Nakon toga jedno novo pod poglavlje, u poglavlju etike, rekli smo da Imam Buharija dosta puta u poglavljima stavlja naslov pod poglavlja riječi Božih poslanika, a nekada su to kuranski ajeti ili dio kuranskog ajeta. Ovo poglavlje, kaže Imam Buharija, vjernik ne smije dozvoliti da iz isti rupje bude u 1-2 puta. Ovo je... Jedan hadijs koji doista, doista nosi u sebi veliku, veliku pouku i poruku, a to je da musliman, ako mu se desi da da je imao neko loše iskustvo sa nekim ili sa nečim ne bi trebao sebi dozvoliti da mu se ponovi ista greška više puta. Mi, konkretno ovo sad konkretno govorim za nas bošnjake, muslimane u Bosni i Hercegovini kamo sreći da smo živjeli po ovom hadisu, ne bi smo doživjeli ovih 10 ili 11 genocida koji smo doživjeli ako nam je se desio jedan genocid i ako smo jednom e, bespravno pobijeni i poklani i protjerani i žene silnici to se moglo desiti jednom nikako dva put ali evo, mi ne živjeći po hadisu ponavlja nam se genocid 10-11 puta i svaki puta hiljade i stotine hiljada ljudi i pobijeni i protjerani i tako dalje ne živjeći po islamu da smo živjeli po islamu da smo živjeli samo po jednom hadisu Allaho ne bi nam se desilo ono što nam se dešava i nažalost samo Allah svano zna da li nam se ponovo može desiti zato što veli groj ljudi zaboravio je ono što nam se desilo u zadnjem genocidu, u zadnjem ratu od 1992. do 1995. tako da ovo ovaj jedan veliki hadis koji bi svaki bošnjak trebao da napiše sebi iznad vrata ne može vjernik dopustiti sebi da ga zmija ujede dva puta iz iste rupe ili da bude ujeden iz iste rupe dva puta Mi smo, nažalost, iz iste rupe ujedani više od deset puta i to svaki put stoko ujedeni. Pa znači, čovjek vjernik bi trebao da bude pametan, pronicljiv, da se okoristi od onoga što se dešava oko njega. Može mu se desiti da jednom pogriši, ali ne može mu se desiti da dva puta pogriši, a da ne govorim što se nama dešava, da nam se ponavlja historija desetine puta. Znači... Ovaj hadis nam bledi ima Buharija 6133. hadis u Debu Buhariri Allahu poslaniku salallahu alej ve sellem je kazao vjernik ne smije dozvoliti da dva puta bude u jedan iz iste rupe vjernik ne smije dozvoliti vjerniku se to neće desiti zašto ako je pravi vjernik ako vjeruje u Allaha ako slijedi smjernice ako mu se već nešto desilo jednom neće sebi dozvoliti dva puta istu grešku Pa vjednik bi trebao da pazi na sebe, svoj život, svoje postupke, da pazi na ono što se dešava oko njega, da ne bude naivan, da bude pronicljiv, da bude pametan, da bude spreman, da ne dopusti, da bude u ujedan iz iste rupe dva puta. Nakon toga, e, Rekli smo, zaista imam Boharija u ovom e, poglavlju etike, e, toliko, toliko korisni i lijepi podpoglavlja, nam je spomenu, e, evo samo sada ovo zadnje poglavlje, podpoglavlje u kojim smo, kojim smo govorili, e, znači koliko na samo postići da vjernik musliman bude oprezan, da bude pažljiv, da mu se greške u životu ne ponavljaju. Nakon toga imam Boharija, rahmetullahi, alihi i mi vizna i time otprilike i završiti večerašnje druženje. E, na šta Gost ima pravo. Na šta gost ima pravo? Mi smo govorili, već o tome, imam Buharija će sada govoriti e, u nekoliko, ajde kažemo, pod o pravu gosta u islamu, ali generalno pravilo jeste da islam mnogo pažnji, mnogo pažnije posvećuje dočekivanju gostiju i da se gosti ugosti sa najboljom hranom ili na najbolji mogući način kojeg insan može da priušti. Ja sam o tome već nekoliko puta govorio. Nažalost, ne možemo se mi, muslimani, bošnjaci, bosanci, pohvaliti time da smo nešto eksplicitno jaki u tom poglavlju. Ono kom je bi sigurno mogli zavidjeti u pozitivnom smislu jesu naša braća i sanđaka koji definitivno e, porodično, nasljedno gaji tu veliku ljubav i veliku ljubaznost prema musafirima, znači vidno, vidno, od malih nogu kod njih se djeca odgajaju, da kada dođe musafir, kada dođe gost, jednostavno da se prema njemu obhode na najbolji mogući način, da ga ugoste na najbolji mogući način, nazralost u nas ubosti, to nije tako, ali treba govoriti o tome i treba se popravljati e, i ono što je znači loše treba e, izbjegavati Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala vidjećete ovaj hadis Znači, samo sa jednom skoro riječu govori o poglavlju koji nama treba. Iako postoje drugi, mnogo direktniji hadisi, ali rekli smo, to je pronicljivost imama Buharije, Allah, alihi, koji cijeli hadis, jedan velik hadis, koji nosi u sebi mnoge koristi, samo zbog jedne riječi citira u ovom poglavlju. Kaže Abdullah ibn Amr, radijalahu ta'am, došao mi je Allahoposlanik, ali salatu salam i upitao me da li je tačno što je čuo, da noć ili noći provodimo ibaletu, a dane u postu. Pa sam rekao da je tačno. Vidite, Allah poslanik, ali se letu vasem, čuo je za Abdullah ibn Amra, radijallahu ta'ala anhu, da se o njemu priča da podani dani postija najveće klanja. Pa nije došao poslanik odma da ga kritikuje. Kod nas je to osnova ja po cijeli dan imam problema na ovoj plastičnoj kutiji gdje ljudi ne znaju o tebi ništa, ne znaju ni ko si, ni šta si iz druge države, sa drugog kontinenta i odma ide psovka, kritika iznose se konstatacije a čovjek o tebi ne zna ništa da čovjek upita pa mu ti odgovoriš pa te nakon toga kritikuje, to je u jednu ruku normalno ali čovjek te kritikuje samo što mu se možda tvoja brada nije svidjela ili nešto drugo nelogično pa Allah poslanik nas uči jednom velikom principu dolazi Tomas Salvo i kaže je li tačno čuo sam od tebi pričaju da ti cijeli dan postiš a navečer klanjaš kaže jest Allahu poslanici tada je Allah poslanik rekao nemoj to više činiti nego i ustaj i spavaj misli se na na noć i posti i mrs znači prekidaj post jer ti imaš obavezu I prema svome tijelu, i prema svojim očima, i prema svojim gostima, i prema svojoj ženi. Ovo je pojenta, iako je hadis malo duži, i vidjet ćemo ga i, i pročitati do kraja, ali se poslanika alaihi sallamu kaže, nekada malo posti, a nekada malo i e, ne posti malo noćni namaz klanjaj, ali malo i spavaj, ali nemoj da neprestano postiš i nemoj da neprestano klanjaš noćni namaz. Vidite kako Allahopostanik uči nas umjerenosti. Iako danas nazda neko upita, ja ću svaki dan postit i svaku noć klanjat, mi bih mu rekli, mašala Allah ekver dobrog muslimana, cijeli dan klanja, cijelu noć, cijelu noć noćni namaz podani dani posti, mašala. Allahopostanik zna na duge staze da to nije dobro. Pa kaži, posti, ali i mrsi, klanjaj noćni namaz, ali spavaj, i onda mu Allah poslanik razlaži i kaže. ti imaš obavezu prema svome tijelu, prema sebi, imaš obavezu prema svojim očima da se naspavaš, prema svojim gostima i prema svojoj supruzi. Pa moja Allah poslanik, ali se nam poslije govorio o vrstama posta, dok je došlo na kraj da je Allah poslanik mu kazao, prvom mu je o posti, u svakom mjesecu, tri dana, pa je rekao mogu više, pa mu je rekao posti u sedam dana, tri dana, pa je rekao mogu više, pa mu je rekao posti svaki drugi dan, pa je rekao ja mogu više, pa je rekao Allaho poslanik, alihi salatu wa selam, to je e, najbolje što se može u islamu, znači najbolja vrsta posta jeste post Davuda, alihi salatu wa selam, ali pojenta vidite, zbog jedne riječi, samo imam Buharija citirao ovaj hadisa, to je kada mu je nabrajao pa ukazao, tvoje tijelo ima pravo, tvoje oči imaju pravo. Tvoj gost posjetitelj ima pravo i da sa njim sjedniš i da malo jedeš i da ga ugostiš i ima i tvoja supruga pravo kod tebe. E, mi ćemo se ovdje zaustaviti. E, ovaj hadis doista nosi u sebi mnogo koristi. Imam Buharija ga je citirao samo zbog ove riječi da čovjek treba da pazi u islamu pravo gosta. Znači je veliko pravo. Subhaneke Allahumma bihamdike, eshadu en la ilaha illake wa